Sunt copila Lui Hristos, Lui Hristos, Lui Hristos. Sunt copila Lui Hristos și eu când pe cale Nu-mi e frică de nimic, de Isus, eu sunt iubit. Domnul e năteștea mea și eu când pe cade. Merg spre ceruri fericit, fericit, fericit. Merg spre ceruri fericit și eu când pe cale, spre orașul minunat, cu lumină îmbrăcat, spre Ierusalim ceresc, și eu când pe cale. Iar în țara cea de sus, cea de sus, cea de sus, iar în țara cea de sus, și eu când pe cale. Cu Isus în veci voi fi, fața Lui eu voi privi. Fericirea voi găsi și eu când pe cale. Cu Iisus în veci voi fi, fața Lui o voi privi. Fericirea voi găsi și eu când pe cale.